vermelles Amb jony han esclatat ja la rosella El primer raig del sol la, la, la. el sol de la matina Son del color més diu color amb la rosada Son del color més viu color amb la rosada. Per entre camps de blat totes vermelles la, la, la, En joia n'ha esclatat ja roselles, la rosella El primer raig del sol, la, la, la. el sol de la matina Són del color més viu color, amb la rosada la, la. Són del color més viu color, amb la rosada amb peces com aquesta, amb una bona sardana és quan es descobreixen tots els ets i de les veus, dels grups que ens acompanyen quan se sap ben bé de quin peu calcen o de quin peu coixegen però difícil trobar-los amb ells, amb algun pas en fals són el grup Porvó, és un dels temes del seu darrer de àlbum, l'essència que nosaltres escoltem les roselles i a l'altre costat del telèfon i tenim en Carles Casanovas precisament Carles, bon dia, benvingut Gràcies. gràcies. per compartir uns minuts amb el matinal de de Ràdio Palau Frujill Carles. Aquest propi dispatte teniu novament i ja em porteu uns quants concert d'aniversari. No te maneres si tu i has estat a tots perquè seria de mala educació, eh? Sí, pues sí que hi he estat a tots, sí. A tots o tots a tots? A tots a tots a tots, a tots, a tots sí. que va a aquesta, aquesta festa perquè aquesta festa és lògicament jova, d'eu tenir no ho sé, podre 30 anys o 30 tens tant de 30 anys, entre 25 i 30 anys. Abans no se celebrava, fa, fa només 25 anys que ho celebrem. Ja diria jo que no podia ser, eh? perquè, és clar celebreu el 53 aniversari del, del grup Porvó, per tant, tu aleshores encara és un jovenet. es va posar, sí, per això, es va posar, celebrem l'aniversari, eh, però que celebrem l'aniversari deu fer 25 anys o 30. Mm -hmm. Evidentment l'aniversari és cada any, això és una obvietat i nosaltres no hi érem, perquè per tots els que som no hi havia cap en els seus inicis, van ser la més morató en Carles Miri i en Jurep Xicoira, acompanyats d'en Frederic Silés. Però l'aniversari com a aniversari, com a celebració, dia ho així, deu fer doncs, 25 anys aproximadament. I ho celebreu amb un concert al Teatre Municipal de Palafrugell, entrada a 10 euros, però eh, s'ha de en benefici de, de Càritas. Exacte, de Càritas-Palafrugell. Cada any, cada any eh, ho fem per alguna entitat i, si pot ser local, millor. En aquest cas, eh, ja l'any passat i aquest ho hem fet per càrites de Palau. És una bona manera doncs, de celebrar, ple d'amics. Se suposa que, amb l'experiència que teniu i els anys que fa que ho feu, espereu un teatre municipal ple vessant, no? Sí, home, estaria molt bé. Eh, no només per nosaltres, sinó també per, la, per, per on van destinats aquests, aquests diners i aquesta, i aquesta funcció. No? No. Jo penso que sí, que si tot va com ha d'anar... Tindrem, tindrem força gent. Sí. Escolta, de què anirà el concert d'aquest dissabte? És un concert dedicat amb el darrer disc és un concert que anirà encarat amb els grans èxits de sempre? Bé, jo crec que el tema del concert sempre el fem fora del que és el repertori habitual del Porvó, diguéssim, de cada dia. En el concert el que farem serà recordar, memoritzar una mica totes aquelles peces que feien els nostres grans i nosaltres mateixos quan vam començar. És a dir, ens, ens farem un repertori molt i molt antic. Mm, pràcticament de peces noves n'hi haurà, doncs, no, no vull dir que no n'hi hagi cap, uh, podria haver una mica de mostra com a mostra tres o quatre peces, però el rest de les cançons, la, vint, la vintena de cançons que farem, són les que cantàvem doncs, llavors les tardes de Can Vall i, i, i aquelles èpoques és el que volem celebrar, no? perquè els antics és el que coneixen i és el que saben. Mm -hmm. uh, Teníeu prevista la presència d'algun altre ex membre o membre actual d'aquesta societat que sou el Port Bo, perquè recordem molts nostres oients si no està uh, a Lloro que el Port Bo sou molts, tot i que en um, voler intermitent només sou un trio, tres, en aquest moment. Uh, tu, que no sé quants anys fa que hi ets, Carles, jo de tota la vida que t'hi veig. No, del 88, jo vaig entrar al 88. I en, uh, i en Mineu porta més temps que tu o no? Ell va, ell va entrar al el 79 Així és en ell, porta Josep, 40, ell porta 40 anys ell sí que és gairebé com, com el nen de la família mm. a part de ser un nen sempre eh? També. sí, exacte, <laughs> en, porta 40 anys en Josep Nadal és el que porta menys temps en, en vosaltres, per tant és la criatura i el que ha de creure sempre i el que ha creure porta cinc temporades tot just, sí, mm -hmm. és el més, més jovenet eh? uh, algú dels uh, antics membres del sí. Provo, que en són molts, sí, participarà sí. aquest dissabte? sí, en aquest dissabte vindrà Alfonso Carreras i l'Enric Vigastó Uh -huh. uh, els altres, per, per, una, per una excusa o doncs no han pogut, no pogut en ser-hi. Uh -huh. uh, parlem una mica d'aquest de, de uh, concert, del que significa per vosaltres uh, oferir-vos, perquè jo trobo que és un oferiment, això que has explicat fa un moment, uh, al poble, no? a les entitats del poble. Sí, exactament. Nosaltres uh, som, som d'aquí, encara que el nom sigui cavallenc, que no deixa de ser cavallenc, i llavors hem de fer, doncs, ens va semblar que fer un concert d'aniversari havíem de fer casa i per la gent de casa. No vol dir que vindrà gent de fora que han comprat entrades des de fora perquè es venen per, per, per internet o per, per tiquetea, per tiquetea es poden trobar entrades. Llavors hi haurà gent de fora, seguidors, que vindrà a sentir que el concert venien quan ho fèiem als principis. També, eh? I això... Hi haurà gent de per tot arreu, però la intenció és fer-ho pel poble i en el poble. Recordem que és dissabte a les 7 de la tarda, el Teatral Municipal de Palafrugit, les entrades a la taquilla del teatre, també a tiquetea.com, com deia fa el moment l'amic Carles Casanovas. S'ha acabat l'estiu, vosaltres sou un dels grups amb més raquesta d'arreu de, de Catalunya, dels països de parla catalana, no només de Vanera, sinó de qualsevol estil musical. Jo m'atreviria a que vosaltres, si feu i ara diré un número així, bo, 90 actuacions a l'estiu, eh, segurament hi ha 100 més que es queden sense vosaltres. Jo no sé si són 100, Rafael, però ni, que n'hi ha, ha més de, de 10 que es queden sense nosaltres, doncs sí, n'hi ha molta gent que voldria. És que passa que... No, no, jo no crec que tingui influència el eh, ser, ser por bo o altra... el ser un altre grup de que passa és que tothom vol, es concentren molt les, les, les actuacions en els caps de setmana de juliol i bost i setembre. Llavors, esclar, hi ha els caps de setmana que hi ha. I llavors hi ha molta gent que, que coincideix en festes majors que els hi has de dir no, perquè no, no, pot, no pots estar a dos llocs el mateix dia. Però, però... però això és, és una aglomeració d'estiu, de, de caps de setmana només. Però jo també us veig moltes vegades entre setmana l'estiu, no? Sí, també. Però quan, quan, solen, quan, solen, quan solen trucar vàries vegades i haver de dir que no, és, sol, sol ser caps de setmana. Mm -hmm. Sol ser caps de setmana. El grup Porvó, doncs, viatjant sempre per les nostres terres i havent estrenat aquest disc que que n'havíem de parlar un dia tu i jo, doncs, mira, aprofito per fer-te la pregunta, aquest disc d'Escències, en què consisteix aquest disc? Aquest disc és una... una, una... Teníem una... una com tu diria jo, unes ganes immenses de fer aquest disc, des de feia molt de temps, molts anys, i per una cosa o altra no ho pogut fer. Tots els discos de Porvó darrerament havien estat acompanyats per músics, per orquestes... Uh, teníem al costat altra gent que ens col·laborava i jo tenia ganes, el grup tenia ganes de fer un, un, un disco uh, tal com sonem a l'escenari és a dir, les tres veus i la guitarra i prou que no tinguéssim més més, més acompanyament que, que, que aquest el que, que el que venem en realitat era d'un escenari I, i això és el que hem volgut fer i això és el que hem fet això és el que hem fet és un, un disco doncs, intimista on hi ha només la guitarra i tres veus i les cançons que no s'havien gravat fins ara, ja penso que hi ja no, no recordo ara els temes que hi ha, però n'hi ha entre 15 i 18 temes, em penso que són, uh, i quasi tots inèvits a, a, a Picap, a la discografia de Picap, que ja fa anys que hi treballem. Sí, perquè tenim llarga durada aquí, vinils, com que diria, molt antics de la discografia de, del grup Porvó. Per tant, són una mica com sonava el Porvó sempre, no? com és la l'avenera clàssica de, de Palafrugell que hem mantingut, o hem intentat mantenir el porbó de sempre. A l'època d'en Castro eh, es, es va intentar mantenir moltíssim, i, i nosaltres hem procurat mantenir la mateixa línia, el porbó sigui un clàssic, ja. Mm -hmm. aquest, aquest, és sabem, aquest és el que sabem fer. Molt bé, escolta, no t'entetinc gaire més, perquè sabem que tens, que estàs enfeinat, només fes una darrera crida, si, si pots, a la gent que ens escolta, perquè aquest dissabte us acompanyi. Sí, home, això... Eh... A veure, és una, és una festa, és una festa que no serà exagerament llarga, durarà al voltant d'una hora, una hora i poc, eh, que ens ho passarem la mar de bé, que la finalitat eh, no només és, és por a vanera, sinó és buscar una mica l'antiguetat del grup, el sentiment del grup, i alhora, doncs, col·laborar amb una entitat local com, com és Càrides, jo em de que Subal, la festa suval. Doncs així sigui. Uh, Carles, gràcies per atendre'ns aquesta matinal a la nostra emissora. Una abraçada. Moltes gràcies, igualment. Fins bon la propera, adeu. Carles Casano.